Розділ 35. Біля берегової лінії холодно, насувається буря. Чорні плями випадів змішуються з вихорами брудного снігу, а вітер зриває зі скоювдженого моря водяні бризки. Ліниві хвилі викидаються на пісок, який під насупленим небом здається каламутно-зеленим. Я згорблюю плечі під кителем. Руки я запхав у кишені, а моє обличчя під дією погоди зіщулилося не кулак. Далі вздовж вигнутого пляжу світить у небо помаранчево-червоне багаття. Між багатями морем сидить закутана в ковдру самотня постать. Я мимохідь вирушаю туди. Принаймні багаття видається теплим, а йти більше нікуди. Брама зачинена. Це звучить неправильно. Чомусь я знаю, що це неправда. Однак, що ближче я підходжу, то сильніше стає мій неспокій. Зіщолена постать не рухається і ніяк не реагує на моє наближення. До цього я побоювався, що ця людина може бути налаштованою. Та тепер цей страх зморщується, звільняючи місце для іншого страху. Може, я знаю цю людину і знаю, що вона мертва, як і всі інші, кого я знаю. За постатю біля вогню я бачу конструкцію, що здіймається з піску. Величезний кощавий хрест, до якого щось немісно прив'язано. Настирливий вітер і колючий, як гулки дощ зі снігом, який він несе, не дозволяє мені поглянути досить далеко, щоб чітко розгледіти цей предмет. Тепер вітер квилий. Колись я чув схожий звук і боявся його. Я дістаюся багаття, відчуваю різкий приплив тепла до обличчя. Дістаю руки з кишені простягаю їх. Постать ворушиться. Я стараюся цього не помічати. Я не хочу цього. А, покаянник. Семетер. Його сардонічний тон зник. Може, він думає, що більше його не потребує. Натомість з'явилося щось близьке до співчуття великодушне тепло людини, що перемогла у грі, в результаті якої взагалі не надто сумнівалася. Прошу. Він сміється. Дуже кометно. Чому б тобі не стати на коліна біля вогню так тепліше? Мені не так уже й холодно. Трусячи, скажу я, і ризикую, дивлюся на його обличчя. Його очі виблискують у світлі вогню. Він знає. Ти довго сюди йшов, вовче, склину. Добродушно каже він. Можна почекати ще трохи. Я дивлюся крізь розшіпирені пальці на полум'я. Чого ти від мене хочеш, Семетере? Ой, та ну, чого я хочу? Ти знаєш, чого я хочу. Він скидає себе в ковдру і граційно здіймається на ноги. Він вищий, ніж мені запам'яталося, і видається елегантно загрозливим у своєму пошарпаному чорному плащі. Він надягає циліндр на бакир. Я хочу того ж, що й всі інші. А це що таке? Я киваю на розіп'яти у нього за спиною предмет. Це? Він, здається, вперше втратив рівновагу. Можливо, дещо збентежився. Ну, це... пропоную вважати, що це альтернатива. Ну, тобто альтернатива тобі. Але я насправді не вважаю, що тобі треба. Я дивлюся на високу конструкцію, і її раптом стає легше розледіти крізь вітер, дощ зі снігом і випади. Це я. Я прип'ятий до Христа сітями. Мертва сіра плоть втикається у проміжки між мотузками. Тіло звисає з жорсткою конструкцією шафоту. Голова похилилася вперед. Обличчя в мене подзьобане мартинами. Очниці порожні, а щоки пошарпані. На лобі в мене подекуди відніється кістка. Я відстороненно думаю. Там, певно, холодно. А я тебе попереджав. У його голосі з'являється тінь колишньої глузливості. Йому починає уриватися терпець. Це альтернатива, але ти, на мою думку, погодишся з тим, що тут біля багаття незмірно затисніше. А ще є це. Він розкриває скарлючину долоню і показує мені кортикальну пам'ять досі у плямах свіжої крові та тканини. Я ляскаю себе по карку і виявляю там дірку з нерівними краями. Відкрито порожнечу біля основи мого черепа, в яку з жахливою легкістю прослизають мої пальці. З іншого боку отвору я намацую власну мозкову тканину. Слизьку, губчасту. «Бачиш?» – майже з жалем промовляє він. «Я прибираю пальці. де, де ти взяв, Семетере?» «О, такі роздобути неважко. Особливо на санкції 4». «У тебе є пам'ять, Крукшенг?» – питаю я, відчувши раптовий приплив надії. Він ледь помітно вагається. Та, звісно, вони всі рано чи пізно приходять до мене. Він киває, порано чи пізно. Цей повтор звучить неприродно, наче він намагається когось переконати. Я відчуваю, як Надія знову вмирає, згасає. Тоді краще пізно, кажу я йому, знову простягнувши руки до вогню. Мене б'є по спині вітер. Ти про що? Сміх наприкінці фрази теж неприродний. Я ледь помітно сміхаюся. В цій усмішці трохи старого болю, але цей біль несе дивну втіху. Я вже піду. Тут для мене нічого немає. Підеш. Його голос раптом стає огидним. Він підіймає двома пальцями пам'ять, яка виблискує червоним у світлі вогню. Ти нікуди не підеш, мій цуцику з вовчої зграї. Ти залишишся тут зі мною. Нам треба обробити певні рахунки. Тут уже сміюся я, іди нахрін з моєї голови, Семетере. Ти. Одна зкаролючина рука тягнеться над вогнем до мене. Залишишся. І Калашников, обважнілий від повної бойми проти піхотних патронів, опиняється у мене в руці. Ну, хто б сумнівався. Можу йти, кажу я. Передам від тебе привід Гендові. Він випрямляється, тягнучись рукою і виблискуючи очима. Я наставляю пістолет. Тебе попереджали, Семетере. Я стріляю під крису циліндра. Три рази, без зволікання. Постріли відкидають його назад, і він падає в пісок, аж за три метри від багаття. Я чекаю якусь мить, аби побачити чи підведеться він, але йому кінець. Після його відходу вогонь помітно пригасає. Піднявши очі, я бачу, що хрестоподібна конструкція спорожніла, хоч що це означає? Я згадую мертве обличчя людини, що висіла там раніше, сідаю навпочебки біля вогню і зігріваюся, поки від нього не лишається тільки жар. В блискучому попелі я помічаю кортикальну пам'ять, до дочиста. На тлі останніх обвуглених шматочків дерева вона виблискує металом. Я сягаю рукою в попіл і витягаю тримаючи її по-семитерівськи, двома пальцями. Трохи пече, але тут дрібниці. Я ховаю її та Калашникова, запихаю руки, які стрімко холонуть назад у кишені кітеля, і випрямляюся, розираючись довкола. Тут холодно, але десь неодмінно є шлях, який веде з цього сраного пляжу.